Fericirea adevărată e totdeauna o clipă. Mai mult n-ar putea îndura firea omului, care, desă ori într-o viață de mulți ani, nu are norocul să întâlnească nici clipa aceasta, nici măcar să se apropie de ea. Cine vrea să explice totul prin cuvinte, ajunge curând să nu poată explica nimic. Eroarea începe din clipa când vrem să identificăm cuvântul cu spiritul. Sufletul nu are nevoie de cuvinte pentru a înțelege. Moartea e o ipoteză până în momentul când omul se în brațele ei, fără nicio speranță de întoarcere. În clipa morții, de omul e dezlegat să explice ceea ce n-a putut înțelege pe pământ, începutul și sfârșitul între care se înșiră cele șapte viațe ale sufletului.